23. Остання порція печива Доктор Брит помилявся щонайменше в одному. Така штука, як літ дев'ять, існувала. Знаходилась вона не де інде, а на нашій землі. Літ дев'ять був останнім даром, який створив Фелікс Гонікер для людства, перш ніж піти по заслужену винагороду. Нікому не було відомо, що він робить. Жодних записів про те, що він зробив, не залишилось. Щоправда, для цього акту творіння він потребував складних приладів, але вони вже були в дослідній лабораторії. Доктору Гонікеру треба було лише ходити по сусідах та позичати те чи інше, як годиться між добрими друзями. Набридати сусідам, аж доки нарешті, так би мовити, не спечеш свою останню порцію печива. Він створив крихту льоду-дев'ять. Вона була блакитно-білою. Вона мала точку плавлення 114 градусів за Фаренгейтом. Фелікс Гонікер поклав крихту льоду до маленької склянки, склянку він поклав до своєї кишені, і поїхав зі своїми трьома дітьми на дачу, на мискот, святкувати Різдво. Анджелі було тоді 34 роки, Френку – 24, Малюку – Ньюту – 18. Старий татко помер у святвечір, розповівши про літ дев'ять тільки дітям. Діти поділили літ дев'ять між собою.